Eh, buongiorno, eh, ciao. ciao, buongiorno, buongiorno. senti sì. anche se insomma buongiorno un po' così. Comunque eh, dicevamo che un, due degli arresti di questa mattina per quanto riguarda tutto il movimento Notav eh, sono avvenuti a Roma. Uno riguarda... Sì, sono, un... arrivo, sono avvenuti a Roma, un, il primo è Davide del Cortocircuito, il secondo eh, Damiano invece studente di scienze politiche, attivista di ESC eh, che è stato tradotto a agli arresti in carcere a Relibia. Eh, questa operazione è un'operazione a nostro avviso eh, vergognosa, una maxi operazione. Eh, il primo il primo segnale che dà il governo tecnico in termini di gestione dei conflitti, e quindi abbiamo convocato una conferenza stampa per l'UNA, Scienze Politiche, perché pensiamo che sia necessaria una risposta immediata di tutta la città su questo, su questo grave, gravissimo fatto, ci sono ancora perquisizioni in corso. Eh, non è ancora chiarissimo il numero complessivo dei, eh, dei, degli arrestati, dei, eh, delle persone sottoposte a misure cautelative eh, ed è evidente che è un attacco complessivo a, al movimento Notav e a tutti coloro che in Italia hanno partecipato attivamente si è solidarizzato attivamente con quel tipo di, eh, di protesta che continua e che ci sembra molto forte l'importante quindi adesso è immediatamente dare una, una risposta eh, di, di protesta, di indignazione rispetto a quello che, che sta accadendo. Eh, molte informazioni non sono ancora chiare noi siamo in contatto con, naturalmente con gli avvocati che seguono e seguiranno il caso Mm, ci sono diversi diversi capi di imputazione eh, infatti questo volevo sapere quali erano i capi di imputazione per quanto riguarda le due persone di Roma che ricordiamo una è stata portata non a Regina Celi come era stato all'inizio detto ma a Rebibbia direttamente e invece un altro gli è stato dato l'obbligo so di, di, so di muro dirvi precisamente quali sono i capi di imputazione per questi due Eh, compagni perché eh, siamo in contatto con gli avvocati ma gli avvocati stanno adesso avendo accesso agli atti, eh, quindi diciamo che ci attestiamo su quelli che sono creati che genericamente vengono attribuiti eh, nel, nel complesso a coloro che in questo momento sono stati perquisiti o tradotti in arresto a, o a, in altre forme eh, di, di, di misure cautelari eh, quindi queste informazioni saprò dirvele con più esattezza fra, fra, qualche, fra qualche minuto siamo in contatto costante con gli avvocati eh, la cosa molto grave è comunque il fatto che per una manifestazione come quella della Valsusa del 3 luglio che giustamente che giustamente Eh, ha dimostrato che quel territorio e soprattutto anche chi solidarizza con quel territorio non vuole che quel territorio venga devastato militarizzato e tutto quello che sappiamo eh, adesso invece viene, viene sottoposto a delle misure molto, molto pesanti eh, non, è, non è ben chiaro quindi eh, quale sarà l'esito complessivo di questa operazione, è evidente che Eh, non è un segnale positivo e quindi bisogna ris rispondere con tutta la determinazione informazioni più, più tecniche saprò darvele più tardi, eh, comunque